دا نن چې فخرونه خلک په دیواله کوي چې موږ پښتونان رونه فقره په پښتو کې نه دیه که پښه په پښتو کې د کرځای څوک دیه اې دا په پښتو نه دیه قرزه قرزه قونده ایرقیر وختونه کې نجيب څوک او احمد زينو فخر ککوی پدی بلي فخر وکوه چې زه مسلمانم موږ مسلمانم دموای چې موږ پشتونه دموای چې موږ عرب دموای چې موږ پنجابيان په دغه ټول د جاهلیت خبرې دي د جاهلیت اوازونه نه دیورونه اسلام کې د حدود نشته دي من د حدود چې د ډیورنګ لاين دی د افغانستان دی د پاکستان دی د هندستان دی د عرب دی د یمن دی د قطر دی دا دورونه د کرخه موږ نه چا د شیتانی د جادو کرخه د چارخ کلی دموګوتاسنه د کاش کړی دی ورونو دا کفارو دا يهودو دا نصارو دا صلیبيانو دا ډیورنګ لائنچ ورته دیورنګ ډیرن څوک دی دا انګريز دی هغه خبيث ملعون دی چاچه دا کرکرخ کړل دا مخکله دی روس دې نه چې دلته دا ماته وخړله میرزا علی خان رحمت الله علیه هغه ته ماته ورکه په دیواتونه کې د افغانستان خان هغه ته ماته نور دلته وو جونډ نشوې کولای وخت نه کېدل نو دې خاطر باندې چې دا دوه قومونه یت طرفه مسلمان دي دې طرفه مسلمان دي هغه مسلمان چاچه دې انګريزانو امپراتور چا چې دا انگریزان سوپر پاور طاقتې ټوټ ټوټ کړو ورنه ناګویلې شي دا سره جسد واحد ني چې جسد واحد موږ په لاندن کې پرې نږدې ناراضه در کړو ورته وکړو یو کرکته نه را کشکا ورته چې تپاکستانه ای هغه ته و چې افغانه ای ته سوپر سره جدا شي